ala rasulna Muhammad, ala alihi wa sahbih i jma'in. Allah në madhuhera falenderojmë, dhe vetëm për ti ndihme dhe falen e kënkojmë. Në sanet u rardhojmë në nësad, nuk e kërku nëndihme në Allah dhe suksesin për ti, me pjesën e mbetëtën e njënjale të madhe që ka ndohën në kone e përgambirit, sallallahu alaihi wa sallam. Imi duke e të rejtuar disa takim më radhe qëtërimin e mekës. Kemi në fazën rëthime, a kemi orna fason profesorëtar të këtij rathimi ku tashmë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është në prag të hyrjes në Mekë. Kemë përmendur në takimin e kaluar se si e kanë ndau ushtrinë në katër pjesë, edhe se si të gjithë kanë hyrë nga anët e ndryshme të Mekës për një herë, që të vitonin çdo mundësi të rezistencës kur ai zhvend gazet si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk dëshironte që të zhvillojë asnjë mini betejë asë një konflikt edhe mej vogët në qëllirimin e mekes. E dhe shëllëan të meken të pastër dhe të qëtë si kurse e kështë shëjtnu Zotë Gjellë dhe Gjellabihu. Me njësa përpjeket vogëla, me në qëtë atë u qëlliru mekeja. Dhe posa u syguru, dhe më thonë, tereni, për i gamberi, sa usallem, hyri në meke. është njësë për meke, ju këtot, kemi thënë, me dhjetë Ramazan. Ka qenë Ramazan, kurorishni pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në Mekë. Dhe sa ka hyrën Mekë e ka shëluar Mekën me 20 Ramazan. Ka qen ditë e xumah pas namazit sabahut. Von ende nuk ai katrekës ka hyr ka pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në Mekë. Dhe hyrja tillë në Mekë ka hyr ka qenë një hyrje e veçantë e posaçme. Nuk ka qen hyrje sikurse hyn zakonisht triumfuesit. Nuk ka qen hyrje sikurse hyn zakonisht kushtrit ka qenë hyrëja shumë specifike dhe veçantë. Dhe të ndërnë nga zërë gjithove përmi pejgamberi s.a.sallëm, Allahi, neja ti, gjumi ti, ushqimi ti, sielja ti, fjaleja ti, gjithosan, dëshmonë të se kjo është i dërgumi Allahës. Mirë po në veçantë ti, hyrëja në meke është një dëshmi specifike dhe veçantë, se nuk ka mundësi kështu një njërë me triumfu dhe me këtë modestime, me hinë meke pas me qenë i dërgumi Zotë G andaj inste i hipur në devën e tij sallallahu alaihi wasallam dhe apo në mushkën e tij e ka pas kur ka hyr në Mekë dhe së bashku me të i hipur masti ka qen Usame ibn Zejdi Usame ka qen djali i Zejdit Zejdi ka qen një i përqendëtur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me por nuk ka qen Quraishit ka qen Izzi dhe djali i ti tij ka qen gjithashtu Dhe pejgamberi s.s. pa e përzidhë këtë njeri që me teme hinë meke. Ka hinë meke pejgamberi s.s. kokë ullur sa që kanë të rëndime gati sa që Dhe me thonë, kjo pjesë e balë nuk prekte për uh, shalin e mushkës që është e hiper mi tapën Dhe nga modestia e madhe, në kjo pjesë e, e, e mjekës prekte në gjokës në ti, dhe së kokë ka është e ullur i përullur me mëdhesin maksimale hyrin meke. Ledzantë surën feth, inna fetehna leke, fethan mubina. Surën feth e le ledzanta duke i atribu tërkët sukses të qëtërimit dhe të viturës, ku i tjetër posë Allah u Gjellavala. Nuk u levdrua, nuk hyri me zhurm, nuk shkatranta, nuk prishta, madja i ornaj sahabat e ti që mos me prish, as një dru, mos me prej, as zë, nga se gjdo gjën meke është të shajtë dhe është endaluar me e prishë, qëka do qofta e abë. Dhe pas taj, pe i gambeni s.a. s.a. të nërlazat, me këtë modesti, dhe me këtë përullje, me këtë, të nëmë dhe e loqë e levuala, hyri të këqabëja. Kur hyri të këqabëja, e hapi dërë në qabës, dhe hyri brenda. Dhe me te ishte Usami Benzeidi, Peygamberi Sal Salak në nëmbjullë dhirë në qabës dhe një kohë nuk doli jashtë. Pas të doli jashtë dhe Ibnu Meri e Pyti, Osamën, qëfar bënd të pejgamberi Sëmbrana, tha u faljë. U faljë Mbrana, namaz falërimi për dhullë Gjellewala për këtë arritja dhe për këtë sukses të matë të hyrës në meke. Nësobanorë të mekes ishin në një ngarkesë, Më frik çfarë do të ndodh tani aty. E pa çdo veprim i pejgamberit të son dërgonte mesazhe të, të qetësisë. Hyri aty e qetë porulia, namoze. Gjitha këtu tregonin se nuk e ka ndërmend me u hakmor. Nuk e ka ndërmend me luftu. Ka ndërmend diçtjetër. E kish të pasvetë thar Usami i bën zëtin. Nuk e pat pasvetë ndonjë nga elitarët e Mekës. Nuk e pat pasvetë ndonjë nga njerëza më dhaj për treguar se kështu është kjo feja. Do të thonë gjithë janë të barabartë. Nuk ka lidhje pse ky është i zi apo ky është i bardhë, për po çka do të thoft, njeriu vlerësohet në bazë të meritave. Njeriu vlerësohet në bazë të veprave, jo në bazë të ngjyrës së tij, e, ti, e as në bazë të gjinisë së tij, e kështu me radhë. Dhe për ta dëshmuar edhe një herë kët, do të thonë vlerë të madhe Islami, pejgamberi s.a.s.e so i tha Bilalit, "Gjeto edhe therrë e zonën." dhe unë jetë Bilal radiyallahu taala bi me miqafë dhe filloi me thirrjen e, e zonin. Kur a thiri Allahu akbar Allahu akbar, uçitën qoresht me Mekë, nuk kishin dëgjuar këso thirrën më ndër. Në qafën nuk është thirrë zonin kurrë hera e parë që po thirrë zonin këtë mënyrë. Nga sa sikur të thirë zonin, realisht në Medinë ju kanë ardhur. Allahu i ka mësuar salat për zonin ku so, mëke, në Medinë. Sa kanë qenë në Mekë, as pejgamberi nuk ka thënë këso zonin. Nuk kishin kusht, ishte thirrje veçantë posaçme. E se e zanit të vëzër është mëtë vërtet është thirje e paches, e qetsis Ku ka e zanë, ku rahati Ku ka e zanë, ku pache, ku lumëturi E se e zanë është thirje e mëdhënimi të Allah Gjallaj Gjallu Hajja në salat, haja në falah eja, eja namaz, eja, eja shpëtim Eja në rahati, eja në lumëturi E kësë mërat Dhe e zja se e zanin Bilalli radiallahu ta'ala U shtonë të mejken nga gjithë anët me e zanin e Bilalli radiallahu ta' i kishtë të në dorë qelsët e qabës dhe ishte kënëri kush për i manë qelsat dhe ishte me i marë qelsat që tjetë në bikqyrs i qabës preja së ditje e tin kja metë pasarës pas pasarësi pa të dëshirë që këtë ndërë me pas Alijo radiallahu ta'ana anu edhe meritantë Alijo për gjithë ato që kishtë të bërë dhe në gjyshi Alijo të ishte kudistari i zëmëzemit dhe është e kujtësor i qabës, mirë për po qelsat e qabës, të radicionalisht, i kështë e pas një fest tjetër. Dhe peygamberi s.a.s. nuk i adha qelsat e qabës kujt, a lijot r.a. E kujt i adha qelsat? Ja këthëhu qelsat othmani bënd Talha, a i ka qenë përgjeth për qelsat. Shikonit këtë madhështit rrëvëzëm. Dhe në ndirin më të madhë, ka drejt, A i pohen e ka qëtë me e këtë, e ti është. E i, i ndonë tashkë pozitës si a i dënë. Ti e ki këtë, ti e ki këtë, në ka sërë. Rralisht, a i është qëtërimtari, a i është triumfusi. Minu pejgamberi së so sëllëm, i edha qësët Othmani Vëntalës, dhe i tha, el jeum, jeum u birrin u vëfadhë. Tha pejgamberi sëllëm, so sëd është dita e bëmirësisë dhe e korreksisë. Sësht sot as dita e kthimit te emanetit ndort aty qe ata kan ju i keni pas qersa gjith dhe ti ke me imat ten kia me at edhe sot te kso dita te saudite qerse çabos nuk i mon shteti ne arabin saudite imon familja e trashëguar nga Osman i bin Tala qase kjo es emaneti peigambesut ai ja u ka dorzu sonja mer kurkur qersa atapo ai me dhuni mer dikush po domethon mir po aq es trashëguar kjo asht respektu thash edhe sot nuk es prish qe po domon po hyrja n çabem rana esh e të zhëguar, në duhet ato që e kalon për i gamberi sasetëm. E shte besnik. Dënë të mjë tregu se unë e qenë nga dita par nuk ka marrë mi o marrë po shtetën. Unë e qenë nga dita par s'ku marrë mi o marrë ju e tukën, asë qabën, asë asë gjëtë. Kë marrë mi o përsit në mesajnë e lautë, kë marrë mi o nëzirën nga ersirën në dritë, kë marrë mi o pajtu, mi o në nëllë gjak dherën, kë marrë mi o ndihmu, kë marrë mi o Edhe gjdojnë vizija, gjdojnë vëpremi i pegameritën e dëshmanta dhe e rënjastë e këtë këtë mesaj hynorë të pegameritën sënë Allahu a.s. Ma tje me një situatë, Sad ibn Ubade njën nga udhëhetqit nga se onë uh, me dinisit ishin fes efsit dhe khazreqit, si kurse kemi nësit në këllim dhe Sad ibn Ubade ishtë udhëhetqit e si në sarva njërin me pozitë dhe këtia da pegameritës njërin për njësitëve që me hinë meke. Nësat i bënë u bëtë dhe tha, Ebu Sufjani tha, sot është dita eqërimit të hesapëve. Së kështë e fajë, pas gjitha saj, on, njëri nga, nga njërë dhe, emocionet nuk mundët me imajtë në kontrol, nga se veqë përëmëndonit dhe monë, si ka kalu, këto, këto, këto 20 vite, në qëfar situatë, nuk është e letë për tafë. Nësat i bënë u bëtë dhe sadi tha, sot është dita eqërimit Pejgamberi s.a.s. ia mori flamurin Sadit ibn Ubadës, duke dhënë shënjse si udhëhestim. Sepse ishte i mas Sadit ibn Ubadës, i ri madh, ia dha kujt ta morin dëlit vetë. Ka ishi ibn Sadit ibn Ubadës. Kthi dha flamurin, do si tha pejgamberi s.a.s. sotë dhërita e madhënimit të Allahut dhe kujdesit për qopën. Ju di të hakmorës. Atër pejgamberi s.a.s. kur posa ka mundësi me tensionin situata i mblodhi njerëzit dhe ju drejtuam me një falëtim me vërtet rancëtas plot porosie. Fulnë Atit, Falem Peygamberi Sallallahu Alaihi Vesallam për faljen. Fulnë Atit, Peygamberi Sallallahu Alaihi Vesallam për modhimin e çabës, se me kjo është vënë shëjt, këtë vënë zot e ka porzie, na do të mërujt në ka këtu xhakdirdi, se ka leju Allah as kujt luftën çabe as neve. Përveç me ni pest cak tu me koos desot himakers, ka luft këtu, s'ka s'ka shkatrim të s'ka zvan ban, i shënd bani çet. Ndaja sikurse e lezum Ajetin, suna Libran, ome ndekhe lehu kane, amina, kush him këtë ven është i shetë, është i sigurdë, zguzon asë kush me e shëtësu, asë këndë qabe. Dhe këtu mesajë, posa i përqërë, përqërë, e dhe mesajën madhështor, të paharru shumë, të në kjemet. Cilë është e i mesaj? I tha përqërë, përqërë, korejrët me i kështë, që far u e mërmendja që do të bëj me juve? Që ka e mërmendja? Që ka ka me do në kërështë me kësë? Thanë ti e, ti e njëri mirë. Farma, a e e rëmik, ka nëftut qësa ku, nisë dhe dhe dhe të kanë mëtu, prapë, prapë prap dhe mënë në këmojten, në këmojten me më amë u, ti e mirë. Nasë këptim, gjithë ti e konë i mirë, në e në akonë të kështë. Ti e konë ajë gjithë që ke fa në të këna më vëzë. A tërta përgamberi sësërën, i dhebu faëntu mu të laka. Shkani kejti një të faldhëmë. I fali armeqë, i fali, fali këndërshtarët, i fali gjakatarët, i fali vrasset e familisë të ti dhe shumët të ti, i fali plachketsit, i fali gjithë ata që nuk kursyen asë mjetin ma minimal me e qërënjohës nga ftyra atë tukës. Me e, me, e, me e eliminu dhe me e egzekutu me qëfar dëmënën e këshën mundësi. Gjithë i fali i e sasallem, të. Në nëzër, atare e pasë e i fali pejgamberi Esa Sallem, të nërëzër, atërë e panë kur është e mikës se mu, s'kisht e mu hapsir mu për kryinesi, s'kisht e mu ven për mendimasi, s'kisht e mu ven, të të të tërshme ju njërzore. Dhe të gjithë së bashku për për e ashtim, burra e graë, banur të mekës, e pranur një islamin para pejgamberit, sënë Allahu A.S. Atër pejgamberit, sësëllëm, u amur i besatimin, për ndëgjim, për respektim, edhe për mbrojtet për bashkët, sërë të rezikohen. Të gjithë u amur i pejgamberit, sësëllëm, këtë loj besatimi, dhe të dhe në nëzër, posa ndodhë kja, posa u afal i pejgamberit, sësëllëm, dhe më thonë, hyn banurët e mekës në islam, uqesu situata, u sigruan njerëzit, dhe pekamberi sa o sëve në tashme fillet me vendos regullin në bostë të fesë, në bostë të mësimve të reja, me regullu, me regullu meken. Kanë betë edhe disa veprimet saktuarë që i kanë nërmarë pekamberi sa për me eqesu tërësë situatën, e po këto dhe t'i spjelluim në shala në taki më tjera. Dësovej porosi të caktuara që dalin prej kësaj pjese që fola deri më tani. Tan vëzo. Pygamberi sallallahu alaihi ve sellem naqku. A kështë përcjellje, për, për shembull, me diale? Jo. Si është tradita asoj ku, a, kur dikush për shembull triumfon në armik? Tradita si është atku? Është më me faru, me keçka kohë. Keçka do ditë, është normal. Nuk ishte mbiqyur jenë dërkomtara, nuk ishte media, nuk ishte azë. Dhe peygamberi s.a.sallem u afale gjithë dhe. Dhe hyri i kështu, përtregu arse, përtregu arse. Morali i faljes, morali i modestis, morali i bujaris është moral i rënjësur në besimin të në islam. Nuk është reklama ja, nuk është kamuflim nuk është interes si kurse zakonishë bëhët. Flitit për tolerancën dhe flitit për falin kër është interes, ju kër është parim. Nga se kur toleranca dhe falja bjen desh me interesin, ju rrëdherë shkiret, apo shkiret. Si kurse e shohim njëtën e përdesh me fatkecish, të po. Për nga merë të ashtë me tragu se moralit dhe sjele jonë nuk janë kamuflime, nuk janë interesa, janë parime të sëllat, izbatojmë edhe në qofë se bie ndesh me interesin tonë. Në gjithashtu, kjyri ati me Usami Bënzejtin, i Lipër, dhe me e thyrë e zanin, Bilali, radiallahu ta'ala, edhe këtu kompësimit noja. Kush e ka thyrë e zanin, në Medina? Bilali. Tash, kërër er kohë e qabës, kjo është shumë ma shajnët, shon mamëllir se jamia pegamës son pegamës son nuk e harroj bamësinë e biraut e ka thirr gjith staupëm nganjër dikush e përdor ti kon dimë më caktu kur vjen puna me i vjel rezultatet <gjnë> ose dikon pak mandat ose posa pak të tash se unë poruam ha ja kësos bëni për këtë çka costo ishte besnik nuk e harroj mundin as kujt ishte korrekt nuk e harroj sakrificën as kujt andaj çdo kuti e pagoj atë që e meritanta Dhe që të ashtu të, në më dhe më dhe, pejgamberi së osëllë, nuk u afali, e kjo është musim e rëndësi, nuk u afali korejshve të mekës, pasi ata u bënë musliman. Epo, përsham ka mujtë korejshve të mekës, nga frika dhe presioni, mu mu musliman. E me thonë pejgamberi, e masi u bënë musliman, e dhëmë pejofali. Përsham po. Edhe në nuk, nuk kuptu, se falën e ka po për interes, nasi këta ose kta ju bëu musliman pritrast. Kto ktheu me kuptu? Pejgamberi më duan fikëstoi. Kini i, i qit, i mblodhi, me që të kjo e pasa, i linë më nuk. Ka mut, ka pejtina, që tregoi se ky vjen i shejt. E pas sa i la aty një minutë. Ata kamut kapos prej tyna që kanë mbetë shirq, disop prej tyna. Sikurse suheli në amër. Kurri është suheli në amër, ai shikapo marveshën e kanë shuh bash për të kapur marveshën utëvjes. Nuk u thotë e kanë çu kurresht e i deleguar, i korek shme ishte kush, Suheri ju një apër. Suheri kër e kime të cikë za kime një kaluar, kër Karip e kam Arsam, u ikë, u mshirë në shpe, ka me bu me mkapë Muhammedi A.S. nëzvet halë i për mu, ndërsa djali Suherit, Abdullah është e bu më sniman, maherë, atër i thaë o Biriam, shka këka besë për mu të Muhammedi A.S. Ai stan tani hisëm po na duhet më thonë. Çka kërkon bes për mua? Atë shkoi Abdulla dhe tha Ojër Ghurallaut, baba im Suheli po kërkon bes. Atë kuptojmë që po, shpje, po mas... besë, masjë, tho, Suheili, dal pi shtëpi apo mos. Na mallon besën, mos që nuk e prekën. Atë e pegam sot thui Suheli dhe dëban është e lirë. Dhe i tha të pranishëve, Suheli është në, në, në besën tim, mos gaboni me e prek. Më ndje tham mos gaboni as me e, nënçmu as me ofenduar me funënd. Dhe i ra hatë. A suheri edhe një qështim në përgëmër sëmë në Hodebje? Nuk kela me shkuën rësurë Allah? Apo, përgëmër sëmë tha, shkruje Bismillahir Rahmanir Rahim, të ka dhalë. Bismillahir Rahmanir Rahim, më zë banë në shkuën. Pëse, që anë kërë Rahmanir Rahim, nësë se prënojmë këtë fëmë. Përëna, që këtë që, të ashtë një që njërë punë, nuk prënojmë Bismillahir Rahmanir Rahmanir Rahim, në shkuën. Pas ta i tha pë Muhamedi i dërguari i dërgu Allahut më dhe ka kaqon. Çi të dgumë Allahut. Fona me besuesi që dgumë Allahut as bimë rreshje. Shuja Muhamedi bir Abdullaut. Ka nën shmemër. E provoi këtë bekamë. Ne tash poim bekam triumfues. Kras asaj që Suheli ishte në atë grupin që tentuan me rezistuo, por i rrahën Halidi von der Schweit. Sa atë ishin një grup që tentuan me rezistuo, sikurse kishin brën takimin në fund. Gjithta këto i bëri Tha, pegema, së, boni, Le, dhe, në thaë pegamërësë, mos nga bani asë më fedu. Në kemë në ujnë për hakmarit, që kemë në ujnë? Nuk hakmirët i forti, i drejti, s'ka nevoj. Hakmirët njeri që është, i lege ka qëtë mija këthime, pëse kështë në ujnë më hakmarë pegamërë, pëse? E drejta, e vërteta, fitoria, triumfi, gjitha ishë në metafë. Në beti Suhelib në amërë, në shirkë, diri së ardhë nj e rrugës, u po mëslima në hudë. Më. Nuk kem për ne, për tashin në arë, në meke lehej me konë që fësatëm. I lidhje. Nuk kem nevoj për impërnime, nuk kem një për dhunat. A taj të në më nëzër, uh, shpifja, se të shpifja është, shpifja është, që është argument, a të fagë, lidhje me fagë, s'ko kërë për. Shpifja, se islami është për hopë, me dhunë, se njerëzit falen për pare, se gjikush më lohet për pare, është akuzë dhe shpifja ma e pacenrushme në ftyrë të, kësë në e që është të më në përë, në aporë për njerëzit. A dini sa so është e sakt akuz? so sak të akuzë? Për asë sa ka qenë i sakt përëtendimi i vëllazënit Jusufit se e ka ngru ujku. Qaqë, sa o ku një sakt e përëtendim? Jusufit asë e ka kërsnu ujku. Jusufit as So, përshëndetje, ti ke shkruar ujku? E ata me mit ujkun, tani ta me mit vëllahani më thon papas çe ujku çe qia... atë përshëndetje. Ja heqë ka në shpithje e e, e, e pa të më heq. Çfarë është kjo shpithje? Çka kondeu Islami për njerëz të blerë, si duhet Allah. Nuk i duhet se fe njerëz të blerë. Tjerë do nëse i duan. Ksoj fe nuk i duhet, pse? Qase kjo është feja e natyrësisht. Kjo është fri argumentet, kjo është fri e logjikës, arsyes. Nuk i duhet nuk i duen islamit njerështë interesit, nga se parimi themelur i badetit, parimi themelur, esencial, pa të zinë nuk rrim i badetit, me konë për një të latë. A kemë që ta në parim? Apo, a shkë i parim një më kryesur. Krej që të janë isë, pa këta kur dësë rrim. Pa në një njëri, vjen gjami, falët, Burë mirë, lexon Kur'anin. Ke të mirë afon. Ke të ke kuptim, po, lajmon. Vetëm një tmetë ka një gratë, se ka për Zotin. A është kjo një metë që përballohet jap. Ai ball kur jo s'ka mos tanë. Dono në Islam të muzul edhe me dashë hoqallart. Për më rit numri muslimanë për shembull. Me pun bon njerëz me para ose në shoqata në shtet për shembull, me punjes bon me para, edhe me dashë Kurani e refuzon. Në Kur'an A hetet e parat, kërë atë në të nëzëbënë? Ska kështë? Pra na e të nëzërë, asë nga shqiptarë si në hi me zërnë fejë, e asë sot kërë kërë kërës më njëhet me, me... Nuk e nëjë me zërnë fejë, asë për parë, asë për as, kërë gjithë. Asë kërë kërë kërë kërë për parës më njëhet, kjo është që është e bindje, dëshninjën dhe alojën dhe uana. Qën nga dita e par Dikush pinjën ze për interes prodhuesi, ahen or punetina. Mir po, a guxon dikush në, në, di në emrin e sa më afërt të kënjut? U zgjon. Nëse rregulli i parë i Islamit i thot pren te mele kafricia. Sinqeriteti duhet të mëkon. Edhe pega më të më e ke thënë. Init farur, skuani ku doni. Mundi tha antum utulaqa. Çka jepën tulaka? Init lir me sku ku doni. Takojmë vonë që meka e mora. Takojmë më vonë që të s'rnuat më, do të shtikim e vendos të rregullën tonë, po shkem, po shkem. Gjanë është e mërënuat ti. Gjanë nuk mërënu. Binë kutësh ku kishim pas permisën mekën, mekës as ujë s'ka pas, as as as, as mirë s'ka pas, çaj zëmza me kan pas. So, Ju so, kanë një tokë plaçme, a lihet këtokso, ku kon këto? Më ndaj. Dhe u ke hap mundsinë me bindje. Kur kanë po po po po po pas morolin ti, kur kanë pas simën ti, kur kanë pas modesinë ti, kur kanë pas folën ti, s'kan pas u rk dali. Pas më thon është edhe Allah, Allah, Allah, është edhe Muhammeden abduhu ar rasurën. Ky ka qenë Muhammeden së sërëp, në kë ka qenë e hyrja triumfuse. E pejgama është meke, mirë po, jo si gjdo hyrje. Nuk këhi si gjdo udhë hëthës qëhin, si gjdo mbratja ja. Këhi i veçantë, nga se mësë haron një atë që e cekëm të i ka të këm e kalumë. Kor tha e Busufjani, po shtetë madhë ka buke djali vëllahu të tënë, qëfar Ja kjo është pegamberlluk, kjo sa pushtat. Apo çka i bën kjo? Zamrat i ka pushtoi u jo tokën. Së si ka marr këtu tokën. Kjo është pegamberlluk. Kjo është dashni për Zotin. Kjo është bindje. Kjo është ndëshrim, kësht ç't bëj me pushtet kjo. Çaqto edhe me këto xhiru, çaqto edhe nën ernistan, tha inna hanubua. Kjo është pegamberlluk. Ës dashni për Zotin, është bindje, nda njerëz tani janë ngatsh me buj çështja. Çështot e kokë ofi është dashni për Allahun, është në ushrim për Zotin. Është këndjellje vërmëndës. Është mençuri e njerit, i cili jadon vetës vetës të mirën ç'i ç'o banirin. I cili don Allahu më nxitur me moshprimin e Allahut dhe burrë nga dënimja e tij. Allahu na mëson ç'a me kuptu drejt kësaj. Na mëson të llogjë dhe ora ç'i kemën na bëut parole për Allahun e dholla. Modest minë po edhe cjellë shumë, moral shumë të dukuar për atjirëve, për të reguar se qëfar madrështije në vetë nësoj banë kjo fe, qëfar edukate në bjellë bon në zemët e pasuzë dhe kjo fe, mi në të reguar njerëzën me vepra tona, para fjole tona, kush ka qenë Muhammed e s.s. dhe qëfar në mësëneve libri i Zotit Korani i madhënuar. Allah una, zote, në rrudet, dhe Zotë, në rrugnë dhe dhe dhe për shime tona dhe për të metët tona, Allah una faltë, në ruajtë n نتاكي <تصفيق> من ناشهم زوتهم دروفت الله يشبه لك وصلاة الله على محمد وعلى آله وصحبه وصحبه وصحبه وصحبه